Частина 4. Вуличка була маленька, вузенька і досить дивна, як на вуличку Великого міста, бо забудована старими допотопними будиночками в оточенні кущів і дерев. Я виняв з кишені картку, де рукою Ростислава була написана адреса Мар'яни. Її хатинка і справді скидалась на розвалюху з дахом порослим мохом. Квіртка злегка скавульнула, а з китника шугонув наляканий кіт. Я подумав, що варто перестрахуватися і перевірити, чи не заставила вона вдома якоїсь писульки, і саме з тієї причини подсупив у неї ключа. Замок якусь мить опирався, руці незнайомця, та врешті піддався, і я опинився у просторій кухні, посередині якої стояв стіл, а в куті була старенька кахлева піч. Біля неї газова плита. Усі баняки чистенько вишуровані, висіли, почеплені за вуха над плитою. Там був старий буфет із ажурними білими фіраночками, за яких визирали горнятка й тарілки. Двері у протилежній стіні вели в єдину кімнату. Тут вона спала. Ліжко акуратно застелене, книжки в шафі стояли рівними рядами за склом. На нічному столику, у вазі букет дзвіночків. У кутку, накрита вишиваною серветкою, стояла швадська машина. Таке враження, що це не звичайний інтер'єр її помешкання, а суттєво підчищений. Безліч милих дрібничок, які скрашують наш побут, мусили зникнути, і вони зникли. Нічого з того, що їй було дороге, або чим вона користувалася щодень, не мало залишитися. Нічого, що я міг би взяти собі на згадку. Я повернувся на кухню і тільки зараз звернув увагу на ледь вловими запах паленого. Коли ж відкрив дверця та печі... Побачив собою з попелілих паперів. Не всі вони згоріли дотла, на окремих зоставалися білі острівці, списані каліграфічним дрібним почерком, які належу Мар'яні. Траплялися скручені почернілі світлини, на яких уже неможливо було що-небудь мої листи, писані до нашої першої зустрічі, вирізки з постпоступу з моїми публікаціями. А ось і шмат інтерв'ю зі мною, і слова «Зараз я живу сам» підкреслені червоним, слова, які привернули її увагу і, можливо, спонукали написати мені листа. Я пригадав собі доскіпливу журналістку, яка конче намагалася витягти з мене щось особисте. Найбільше її цікавило, чи я одружений. І після тривалої розмови, коли я детально її роздивився та подумав собі, а чому ні, запідозривши, що вона має до мене значно глибший інтерес, врешті видушив «зараз я живу сам». І побачив, як радісно зблисли її очка, бо через тиждень ми вже з нею лежали в ліжку, розглядаючи в газеті її інтерв'ю зі мною. А десь на Майорівці у цей самий час невідома мені дівчина підкреслювала червоним окремі рядочки. Я обережно витяг одини з клаптів і розпізнав свого листа. Вона вирішила затерти всі сліди, але терпіння простежити, аби все згоріло як слід, не вистачило». Я добув уціліли папірці з її нотатками, склав на купу, а потім, підійшовши до вікна, почав читати. «Цей будинок мене манить. Я не можу опертися його силі і прочиняю двері. Там у просторі залі безліч дверей, і проти кожної стоять люди. Вони чого чекають, не звертаючи уваги на мене. А я не знаю, куди мені стати, бо всі двері вже зайняті, а ріка несе й несе». А лози з берега боляче хльосткають, вислизають із рук. Жодної надії на порятунок, вода заливає вуста. І так багато світла, що я примружую очі. То все були описи її снів. І раптом на одному з клаптів я читаю. Серед ночі я прокидаюся, ловлю його руку і прикладаю собі до грудей. Мені хочеться, щоб він її стискав, щоб зробив боляче, ще краще, щоб надкусив, щоб я побачила кров на його зубах. А потім я віддаюся йому шаленою пристрастю, завмираючи від щастя. Як я хочу, щоб він мене роздряпав, поранив, скалічив. Але він надто ніжний і лагідний. А я хочу болю, болю різкого, пронизуючого, солодкого. «Що це таке?» опис ночі ну, враження від однієї з ночей. Якщо останнє, то виходить, вона тільки вдавала, що чинить це несвідомо, начесно вида. Навіщо це їй здалося? Ні-ні, це мусить бути сон. Дівчатам часто сняться еротичні сни, а зрештою, чому я припустив, що мова про мене? Інші клапті я вже читав, затамувавши подих. «Кожна смерть, яку я побачила...» Моїх рідних чи знайомих була моєю, але та смерть, яка мене відшукає, буде чиєюсь, а не моєю, бо я не маю смерті, а потім і поготів. Той, хто приречений покінчити із собою, перебуває у нашому світі лише випадково і жодному іншому світу не належить. Чекання смерті змушує до постійного терпіння, розтягування на тривалий процес цього повільного сковування у ніщо». Намагання пристосуватися до зустрічі з нею, яка настане бозна де і бозна коли. Це мене вимучує, знесилює, наповнює страхом. Чого я боюся? Не вже смерті? Ні, я боюся несподіванки. Боюся того, що не буду готова до неї. Я боюся цього чекання. Боюся постійного перебування у розпорядженні смерті. Я перед нею без сила а вона готова за будь-якої миті підстерегти мене, схопити і скинути у прірву. Чому я не можу сама призначити свою останню годину? Я можу це зробити. І це мене зовсім не лякає, навпаки, збуджує, окрилює. Життя, можливо, тільки нещасний випадок, який поволі перетворюється на повинність. Звідтоді, як я дізналася, що приречена – Кожну живу людину уявляю мертвою. Інколи навіть здається, що помічаю запах розкладання їх робаків, які копошаться у її очицях. А за мить я вже бачу себе на її місці. Я сховав папірчики до кишені, потім взяв кочергу і розворошив спалені папери так, аби вони розпалися на найдрібніші клаптики, і вже ніхто не зміг би щось вичитати з них. Запалив газету і кинув у грубку – щоб вигоріло все до решти. Перед тим, як вийти, я згадав, що є одна річ, яку я конче мушу забрати звідси, щоб не потрапила на очі комусь чужому, і ще раз, зазирнувши до покою, уважно обстежив полиці. Книжка була на місці. Я розкрив її і прочитав. Мар'яні, панні моїх снів, Юрко. Я сховав дівиночі до кишені і вийшов з хати. За дротяною сіткою випросталася сусідка, що полола грядки і спитала. «Ви за оголошенням?» Я кивнув, хоч і не відразу торопав про що йдеться. «І що? Будете купувати?» «Напевно, ні. Хата стара. То хіба її знести і наупу будувати?» «Так воно й буде. Місця тут досить. Стару хату використають на час будівництва». «А хто тут жив?» «Дівчисько». Виїхала до Америки. Сказала, що більше не повернеться. Давно виїхала? Та вчора. З одною невеликою валізою. Що вона там Америці загубила, не знаю. А відколи та хата виставлена на продаж? Та ще спочатку літа, але щось охочих нема. Нині будуватися самі, знаєте, треба мільйонером бути. Мені сказали, щоб я залишив ключа вам. Добре, добре, можете залишити.